Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh, poštovani graditelji, dobrodošli u još jednu našu svakodnevnicu. U ciklusu smo emisija gdje govorimo o, o onom tamo svijetu, o džinima, o šeitanima, o nevidljivom svijetu. Pričali smo u nekoliko naše emisije o tome i sada smo došli do teme preventiva, na koji način će da se zaštiti, šta je najbolje raditi, da preventivno djelujemo, kako kažu našem narodu bolje spriječiti nego liječiti. A, sa nama danas u ovom ciklusu Hafiz Alija Rahmar. Esselamu aleykum i dobro naša. Aleykum, selamu, rahmetullahu, barakatuhu, bolje vas našo. Evo u ovom ciklusu koliko goda se priča, činim se da je malo, ali evo a, koliko možemo ukazati a, u ovih nekih možda desetak emisija koje smo planirali na, na, na sve ove neke A, probleme koji se rješavaju i evidentno da se rješavaju u našem društvu. Može za početak spomenuti uh, što se tiče same preventive, uh, neke od, od, od, od tih preventiva, kako čovjek mm. da, da se zaštiti. Euzubillah minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu was ala rasulina Muhammadu, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, našhedu an la ilaha illa Allahu, vahdahu la sharika lahu, wa našhedu anna Muhammadan Zahvaljujem se na pozivu i na prilici da govorimo o ovoj jednoj veoma osjetljivoj temi, e, temi koju je potrebno ljudima objasniti da kažemo malo detaljnije i čestitam dakle vama na pokušaju da se u jednom ciklusu emisija e, obradi ova tema, radeći, e, radeći u džematu, radeći sa ljudima, susrećući se sa ljudima, živeći njihove i radosti i probleme, možemo zaključiti da u istinu dobar dio muslimana, džematlija, naših sugrađana, komšija, prolazi golgote i strahote koje imaju veze sa onostranim, odnosno svijetom sa one strane, što bi naš narod kazao, anamonima, e, problemi sa džinima, problemi sa sihrima, e, problemi sa šetanskim dodirima i svi, svim onim što zapravo znači e, posljedicu djelovanja tog svijeta. Tog svijeta. Kada govorim, iz, iz toga, znajući za te sve probleme, susrećujući se s tim ljudima, kao što sam imao u priliku jučer ili unazad nekoliko dana isto tako da sretnim jedan od takvih slučajeva, što je ih žalosno i tužno, kada, kada vidite krošta sve ljudi prolaze zbog nečije pakosti, zbog nečijeg zavidluka, kada vidite da se ljudima ruši život, kada vidite da se ljudima ruši porodice, kada vidite da sin ostavlja babu i majku ili da supruga zlostavlja suprugu ili da zlostavlja maloljetnu djevojčicu u velikome u velikome kažemo u velikome, sve ove pošastije anomalije u društvu i u porodicama koje se dešavaju su posljedica dakle djelovanja tog džinskog šetanskog svijeta posljedica sihira i tako i slično tome a da ljudi zapravo ne znaju zašto i da ne znaju o čemu je riječ i da pokušavaju naći, dakle, spas i lijek na razne načine, pod broj jedan, kod ljekara, kod doktora, zašto smo i sami, dakle, spremni savjetovati da se prvo tu traži spas i lijek, no međutim, ukoliko se ustanovi da medicinski čovjek biva zdrav, a da mu zapravo nešto fali, jel, pod navodnicima, Uh, onda je vrlo dobro kada imamo i ljekare koji će kazati brate moj ti si za druge terapije. Kao što imam iskustvo, jedno pozitivno sa jednim velikim stručnjakom, jednim poznatim doktorom medicini, koji je uh, radio sa nekoliko svojih pacijenata koji su imali ono, po njihovim nekim jel, govorima i osjećanjima, more zdravstvenih tegoba i problema i nakon što su dakle uh, uradili medicinske pretrage, testove, nalaze i sve ostalo što ide, čovjeki im je jednostavno savjetovali da trebaju da se da se dakle posvete jednom ovaj, jednoj duhovnoj terapiji. A to je ono što mi izovimo je lječejne Kur'anom, odnosno shvatio da je, da je da je problem skroz druge prirode, da je problem dakle sa tim Uh, svijetom onostranjim kojeg mi ne vidimo ne, ne osjećamo i ne čujemo a to je sa džinima, sa šeitanima, sa sihrima i tako dalje o ovome se o tim iskustvima koje ljudi koje džematlije uh, kroz koje prolaze i sa kojim se susreću naše komšije, prijatelji poznanici može se mnogo govoriti uh, trebalo bi dosta vremena da se, da se jedan dio samo toga prenese ljudima Da bi ljudi povjerovali, jer uh, ja vjerujem da ćete vi kroz svoje ankete koje budete radili uh, naići na dobar broj onih koji zapravo ne vjeruju uopšte u ovoj stvari, nažalost, međutim, kada čovjek uh, otvorenog srca i ozbiljno priđe problemu ljudi koji mu dođu i žali se, i kada vidiš da su to ljudi najnormalniji, da su najzdraviji, da su u najboljim godinama u najvećoj snazi, da su finansijski obezbijedjeni, da nemaju nikakvi psihički poteškoća, a da i pored toga oni umišljaju da su ludi, da umišljaju da im porodica, koje je zavjer protiv njih, njihova najuža porodica, da su e, fizički iscrpljeni, da, da sebi umišljaju i tako dalje. Onda vidite zapravo sa kakvim se problemima ljudi su sreću. Na vaše pitanje ja sam napravio ovaj duži uvod e, ciljano i namjerno da bismo opet gledatelje posjetili o čemu se radi i o čemu govorimo u proteklih evo, nekoliko emisija, a i vjerovatno u narednih nekoliko. Jeste. Dakle, da, da govorimo o tom e, problemu sa džinima, sa sihrima, sa šeitanima, sa šeitanskim mesom, sa dodirom i tako dalje, sa urokom. I da svijet, jednostavno naši ljudi trebaju da se upoznaju da je to realnost i da je to dio vjerovanja, dio akide muslimana, dio vjerovanja. Jer mi kad u mektebu učimo kažemo amen tu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l-yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi min kao što vjerujemo u Allaha u meleke samim priznanjem vjerovanju u meleke to je taj nevidljivi svijet koji podrazumijeva apsolutno i džine i šejtane i sve ono što mi ne možemo dokučsvima sjetlima i time potvrđujemo svoju vjeru to je vrlo bitno jedan od osnova jedna od prvih načina zaštite čovjeka od džina i od je zapravo ovu da vjeruješ u to prva stvar s kojoj će se muslimani dakle pomoći sebi i zaštititi se je da vjeruje u to kao što vjeruje Allah, da vjeruje u postojanje tog svijeta, kao što vjerujemo u postojanje meleka, da vjerujemo u postojanje džina i šeitana, kao što vjerujemo u to da da su meleki bića koja nas nagovaraju na dobro, koja nam pomažu koja su Allahu stalno poslušna, isto tako smo dužni da vjerujemo da su džini i bića koja su Allahu neposlušna. Bića koja Allahu prkose, da su to da je to i iblisova vojska i da oni imaju svoje pristaše među ljudima. Džine šejtane, da šejtani imaju svoje džine šejtane i ljude šejtane. I da se trebamo znati čuvati od tih ljudi, odnosno od tih bića. Možemo reći prvo preventivno je da vjerujemo da to postoji I onda Tako je. Što reći dalje. Prvo preventivno je da vjerujemo da to postoji. Jer ako ne vjerujemo, mi zapravo ne znamo čemu se radi. I zato vidimo ljude da lutaju. Ljudi se slomiši, Ljudi traže na ovaj uh, rješenje tih svojih problema na ovom ili na onom mjestu. Pa da vi samo znate sa kakvim se sve ljudi te gobana sršćeću, sa kakvim sve iskustvima u smislu tog procesa liječenja pod navodnicima, Kome se sve ljudi obraćaju I ko sve od njih pravi budale U doslovnom smislu riječi Dakle, prva stvar Preventivno kako se zaštititi Je da vjeruješ u to A drugim riječima to je zapravo da budeš dobar musliman Da budeš dobar musliman Znači To vam je isto kao kada čovjek boluje Od neke fizičke bolesti I odje kod ljekara I ljekar mu kaže i gospodine imate to ta i taj problem, imate e, tu i tu bolest, vaša terapija je ta i ta, treba da je koristite tada i tada u to i to vrijeme i toliko i toliko vremena. A onda čovjek dođe kući i kaže, meni to ništa ne treba. I vi sada možete zamisliti šta će s tim čovjekom biti. Da li će njegovo stanje biti bolje, da li će biti lošije? Zapravo je pitanje vremena kada će, kada će e, e, njegovo stanje drastično lošije biti. Isto je tako sa, sa, sa stvarima koje se tiče ovi duševni bolesti. Dakle, ukoliko ti e, prihvatiš ono s e, čime nas je Allah zadužio, kao svoja bića, kao sva stvorenja, kao svoje robove, a to je da vjerujemo u Allaha, kojeg ne vidimo, kojeg ne, ne čujemo, kojeg ne možemo osjećati u materijalnom smislu, ali ga vjerujemo. Da vjeruješ u njegove meleke, da vjeruješ u njegove knjige, u njegove poslanike, da se pridržavaš, Dakle, svega onoga što je uzvišeni Allah propisao, dao nam terapiju, dao nam recepte, da uzimamo te lijekove koje je on ovaj, propisao, a koje su korisne za naše tijelo i za našu dušu, inša Allahu ti si već riješio 80% problem. I to je pod broj 1 potrebno da, da ljudi svati. Če, još preventive, šta je najbitnije da čovjek uh, ima praktično u svom uh, svakodennom životu, uh, u redu je to, kažemo, mi smo vjernici, maša, divno, krasno, sve to znamo da ima, šta trebamo poduzeti? Da. Vidite, znači, opet da ponovimo, broj jedan je da čovjek bude dobar vjernik, a dobar vjernik podrazumijeva da bude čvrsto ubijeđen, da vjeruje, da se pridržava, Allah ho i farzova. Mm -hmm. Jer, kršenje Allahovi farzova povlači za sobom dakle razne bela i musibete. Na primjer, da čovjek ostavlja namaz, da čovjek ne zna kad je zadnji put hodao podavdestom, da čovjek ne postira mazan, da čovjek dakle ne izvršava ono što je Allah primarno, dakle najosnovnije zadužje čovjeka. Možemo reći na takav način otvara vrata Prostor njima da, da mogu nesmetano Upravo djelovati. Upravo tako. Znači to je prva stvar i prva stepenca. Vjerovanje i pridržavanje onoga što je Allah Đelešanhu naredio čovjeku. Da li to znači da uh, izvršavanjem, klanjanjem namaza da nas, na, nama štiti? Apsolutno. To, to je dakle ovaj. poznata stvar. Namaz je stub islama. Namaz je stub ovaj, osnova čovjekove sreći. Namaz je uh, čovjekova zaštita. Namaz je čovjekova Ovaj, perda od ti stvari dakle namaz je, namaz je, namaz je čov, zašta čovjekove kući zašta čovjekove porodice dakle Allah Želešanuhu nije džaba propisao Allah zna šta je nama potrebno on je naš stvoritelj i drugu da se čovjek čuva onoga što je Allah zabranio ima ljudi koji rade ono što je Allah naredio i zatvore tu vrata međutim vama sa ove strane otvore vrata pa ćemo ih vidjeti da im ne smeta da sjede gdje se toči alkohol, da im ne smeta da, da rade ono što je Allah zabranio, da se druže sa onima koji prkose Allahu, da uh, vidjet ljude koji na razne načine, dakle, krše ono što je Allah strogo zabranio, kao što je blud, kao što je alkohol, kao što je kocka, kao što je sjedenje na tim mjestima, druženje sa tim ljudima, prijateljevanje sa tim ljudima i mnogije druge stvari koje jednostavno širom otvaraju vrata za mogućnost. Ne kažemo da će to odmah sad tako ne. Ali nekim ljudima se može desiti da ako malo oškrinu vrata, da ih snađe i taj belak. Da li možemo nekako ono debelo podvući mjesta koja vole šeitani gdje se okupljaju, da ih zaobilaziti skroz? Jer u, u, u predajima stoji da vole tamo, da vole gdje ima dosta duhana, gdje ima Na. tako ti neki stvari. A mi Naravno. I idemo tamo. Naravno. Dakle, evo ovo, ovaj, drago mi je da smo ovo prvo pitanje čak i proširili sa ovim, jel, mm -hmm. vašim podpitanjima, uh, što će koristiti, inša Allah, za, za i kvalitete misije, da se ljudi koristi, što nam je prvi cilj. Uh, dakle, što se tiče, kad govorimo o tim stvarima, da treba da se čovjek u, u, u, u, u domen preventive spada i to da se čovjek kloni onoga što je Allah zabranio. da ostaviš što je Allah Dakle, da ostaviš što je Allah zabranio. Uh, Ta bića, taj svijet, džini, šeitani, mogućnost potpadanja pod utjecaj sihra ili ako danas Allah sačuva neko ima ko to nam radi, olakšavamo posao njemu, njegov, ukoliko se zalazi na mjesta, gdje je alkohol, na mjesta u kojima su današnje poznate svirke, zabave, muzike, uh, na mjesta u kojima se radi lični razvrat na mjesta što bi danasnji, današnja omladina kazala provoda zabava i mnogi drugi stvari koje ukazuju i na nemoral i na blud i na ovo i na ono što uzvišeni Allah tabareke vetala ne voli to nekim ljudima koji sada jel koji će sada gledati u našoj misiji koji Koji masad kad se kaže pa ne treba da ideš, ne treba ideš ovaj u birtiju, ili ne treba da ideš u diskoteku, ili ne treba da ideš u noćni klub, ili ne treba da ideš tamo gdje se toči alkohol, ne treba da ideš tamo gdje je muzika, to njima izgleda kao je lde apsolutno neprihvatljivo. I ti hafize preteraj. Ma, i to je previše <laughs> sada, jeo. Međutim, posljedice toga posljedni sami trpi. Posljedice toga trpi oni sami i nisu svjesni da uistinu sami otvaraju vrata uh, jednim teškim iskušenjima koje ih mogu zavestiti. Može biti da se nikad to njima ne desi. Ali bez obzira oni su ovaj u najmanju ruku nakon uh, raja od tog tamo pokvarenog, razumijete, svijeta. Jer ovaj, šetani se neće okupljati plahu džami na mjestima gdje se uh, ovaj uči Kur'an, gdje se govori o dobrim stvarima. To nisu njihova mjesta okupljanja. Vjerniška njihova siela, mjesta okupljanja i... su plaže... Ovaj, kupališta, golotinja i tako dalje, i tako dalje. I zato, kažemo, ovaj, o, prenijeću vam jedno iskustvo jednog dobrog prijatelja pobožnog čovjeka i učenog čovjeka kojim je e, prenio, a sjećate se i vi te priče, zato što smo bili skupa na sjelu, da je jednom prilikom bio prenuđen da uđe u, u neki disco klub. Imao je potrebu dakle, da uđe na, na minutu, na, na, na sekundu, nebitno. Čovjek čim je ušao, dakle, kada je osjetio sva ta svjetla koja migaju, pa se gase, pa se pale, pa se gase, pa plavu, u, pa žuto, pa zeleno, pa dim, pa duhan. Pa kada je osjetio ta silna muzika, pa čovjek je doslovno osjetio nesvist u sebi. Gušenje nesvista. Čim je izašao, osjetio se bolji. Ja duša nije na Njegova duša Nije navikla na to, ali ne samo to, duša koja je splona da se čisti, da se peri, da se, dakle, čisti namazom, vjerom, jednostavno osjeća, ona je ovaj senzibilna, ima senzore na prisustvo džinskog svijeta, na prisustvo tog šeitanskog svijeta. A mi znamo dobro vjerodostojne hadise poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, koje su zabilježene gotovo u svim hadijskim zbirkama, jer Resulullah alaihi salatu ve sellem kaže, kada bi ljudi, na tim mjestima gdje se pije, gdje se, loč, gdje se, gdje se sluša muzika, gdje se, da kažemo, jel, malo ovaj, radi ono što Allah strogo zabranio, gdje se čini nemoral, kada bi ljudi vidjeli prisustvo džina i šetana, da bi svi pomrli od straha. Da bi svi pomrli od straha šta se tu sve dešava i šta se događa. Dakle, ovaj, ljudi bi trebali povest računa. Oni ljudi koji imaju iskustvo sa ovim, koji su prošli kroz ove gulgote, koji su prošli kroz ove strahote, zapravo znaju o čemu se govori, znaju, subhanallah, to je jedno bolno i teško iskustvo, ali to je kome se Allah smiluje u istinu jedan od najboljih načina da se čovjek ispeči, da se čovjek očeliči, uvjeri i da jednostavno ovaj, s Božijom pomoći nima nikakvih dilema po pitanju vjerovanja u ono stranu. Sigur. inače vjerovanje u onostrano spada u domen najtežej prihvatljive stvari čovjeku. I Allah benu Israilu opisuje da su uvijek kiksali na ovim stvarima. I paste suru Bekaru koja između ostalo po najviše govori o benu Israilu o ehli kitabijama kako počinje Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladheena yu'minuna bil ghaib. Tako dakle, mim to je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje uputa bogobojaznima, ima koji šta? Vjeruju u gajbu, u nevidljivu. Pa je Allah opisao pod broj jedan bogobojazne, čak i prije namaza, i prije zekijata, i prije sadake, kao koga? One koji vjeruju u nevidljivu. I uistinu je ljudima, pogotovo današnjem čovjeku, koji je srvan, koji je natovaren velikim teretima ovog dunjaluka, samo se brine zaraditi, steći platiti slomišaj nasobi neke dunjalovske brige imena i tebe i sve nasilde i uistinu ako čovjek nema ovaj nema kormilara odnosno nema sredstvo po kojim kojim se neke ispravne koordinate on se gubi totalno i ovaj današnji čovjek čovjeku je ponenaj teže vjerovati u onstranu jer smo, jer ga ovaj svijet ova tehnologija ova nauka svega uči da on hoće da vidi hoće ako, da opipa ako ne vidi ako ne nište. vidi To ne postoji. Koliko vjeruju Nažemost. i da li vjeruju na koji način, pitali smo naše sugrađane. Evo da poslušamo njihove odgovore pa ćemo nastaviti dalje. Šetan je sir, pa zelo baš crnicu, uko polazi dalje li je šetan, jel, ne znam. Ona, s obzirom da je to bilo za vrijeme pasnika Sala Selem, koji je nama primjer samo tome, njemu je znači, sir bio baćan, što okazuje da je sir istina, da to postoji. Jel. A koliko nam mogu naći znači oni nam mogu našti, al znači, sve zavisi znači oni ništa ne mogu bez Allahove volje Allahove dozvole je al što su ribekari kako se ja pokraj ja znamona nisam baš dobro islamski ona je. edukovan ona sa Allah poznaje s tim znači u ajetima o Sulejmanovom vladavanju o Tarutu i Martu i onim melecima koji su jel podučavali ljude sa koje je bilo iskušenje tako da mogu je al znači to ima i postoji znači čovjek znači koji je vjeruje koji je znači Allahu zaštićen on može biti inshallah zaštićen je al nevjerujem mnogo Puno Boga, puno. Pa ne znam, brate, to ne razumijem se, znam samo ono u što ja vjerujem, to je Bog na nebesama i ostalo, ne znam. Znači, bojim se tog i, i, i pazim, znači, mogu, glavno mogu nam na nije štete. Ja uslijem da ne mogu, to je neka izmišljotina, men to uvod to ne vjerujem. Znate šta, to je sve do ljudske psihe, mogu vam naško toljno liku koliko vi da opustite, odnosno koliko se ne uzdate u molitvu. Jer samo svojom molitvom, iskrenom se možete sačuvati od šeitana i od sihira i od svega ostalog. Ne znam. Ne znam to, nisam. Možda i vjeruje, možda i ne, ne vjeruje me. Ko vjerni, ko vjeruje u to i ko se susretao s tim, poznaje koliko to može naštiti. Onaj ko se nije s tim susretao, ne može ni vidjeti koliko je. Evo čuli smo anketu, odgovor na ovo pitanje, vaš komentar. Vidite, uh, imamo ljude koji, govorimo sada o muslimanima, yes. koji s tim nisu imali nikakvih iskustava i, fala Allahu dželešanu, molimo Allah da sačuva svakoga od nas od toga, Nam. i koji ovaj još pomalo kad se nadoda na sve neznanje i sve ostalo, pa evo vidimo da gotovo i ne u to. Mm -hmm. Imamo ljudi koji su čvrsto ubijeđeni u to i koji se evo kao što kari čuvaju od toga, To su, to vrsta ljudi koji su možda imali neka iskustva ili u svoju familiju, u svoju porodicu ili su se negdje vid, sreli, upoznali s tim, pročitali ili možda sad preko uh, interneta i ovih svih, ovaj uh, sredstava, uh, dakle, imali priliku da vidi kako to izgleda, šta je to. I imamo ljude koji kao vjernici, bez obzira doživjeli vidjeli to, vidjeli, ne vidjeli, imali iskustvo, ne imali iskustvo. Uh, oni to prihvataju, to ono o čemu smo govorili malo prije, da svaki musliman treba da se tako postavi i da bude čvrsto ubijeđen u to. I da je to prva stepenca zaštite. Svakako, onim ljudima koji uh, ne vjeruju u to, prvo je naravno savjet da se preispitaju... Što smo ispomenuli. Naravno, na što smo ispomenuli iz ove ankete, da, i, da, da se preispitaju, da uh, uh, ne do obog slučaja... Najveći problem kod ljudi koji imaju s tim problema je upravo to da zapravo ne znaju o čemu se radi. Čovjek kada zna šta je njegov problem i kada bogotovo zna kako riješi taj problem, kod koga riješi, s kim riješi, kakvim ljudima ići da ih riješi, da ga riješi, uh, tu je pola problema riješena. Međutim, problem na kvadrat je kada, kada te dokači ta stvar, kada se sretni, sretneš s tim bolnim iskustvom, a kada zapravo ne znaš ni šta je, ni odakle je, ni kako ga riješiti, ni kod koga riješiti. I zato uh, muslimani moraju da znaju da je obaveza vjerovanje u ovaj svijet, u postojanje ovoga svijeta i da je obaveza uh, poduzimati sve one mjere i korake koje musliman treba da podizma kako bi se zaštitio od toga. Je uzvišeni Allah Jelešanhu je nama ovu vjeru propisao, ne zato što je ona njemu potrebna, nego zato da bismo je mi živjeli i da bismo imali sreću i na ovom i na budućem svijetu. I da bi se zaštitili, da bi nam ta naša vjera, dakle, klanjanje, post, zikr, sadaka, dobra djela, a s druge strane čuvanje od grijeha, od harama, od nemorala, od prostakluka i tako dalje, da bi nam to zapravo bilo zaštita od svih tih stvari i nedađa. I od onih fizički pojavnih materijalnih nedača koja nas dokučiju u ovome životu, a isto tako i odovi duhovnih, nevidljivih, dakle gaib stvari koja i teških iskušenja koja nas mogu snaći na ovome svijetu. Dakle vjera je zaštita od svega toga. I ovaj uistinu istinski bratski uh, savjet je našoj braći muslimanima da ne treba sada okovi stvari E, kao što neki ljudi opet odu u neku drugu krajnost pa samo šta rade čitaju o tome i samo šta rade pričaju s ljudima o tome i samo šta rade bave se tim meselama tim pitanjima Pa ćeš vidjeti da čovjeka zaboli zub, kaže treba ti ruke proučiti, ili je čovjek usto ne raspoloža nešto ujutru, treba, treba da se prouči ruke, ili ne znam, ni ja Dakle, ne treba ići ni, ni, ni u, ni u tu krajnost, i to je pogrešno, i to je ovaj neodmjereno. Ali, uh, vjerovanje, uh, čvrsto u to, čuvanje od tih stvari, i mol ta laž, da šanu, da, da, da čovjeka to ne dokači, da, da, da, da se nikome ne desi to. Mm, amin. Uh, evo, Šta nam je, pored toga što sam spomenuli, farzova koje trebamo raditi, još bitno da, da bi čovjek nekako postavio oko ja. sebe tu, tu, tu skroz banu? Pa evo, ja ću, ovaj, ja ću navesti jedan divan primjer koji, koji sam sa podijelio malo, malo, malo čas ja. A to je da je ovaj svijet uzvišeni Allah uradio i uredio po svojim zakonitostima. Sve na ovom dunjaluku. I na zemlji i na nebesima Sve plovi on i dešava se onako kako je Allah odredio On je taj tvorac, on je taj, taj mehaničar On je taj skladatelj On je taj koji je to sve stvorio, uredio, savršeno da funkcionira I on zna šta je najbolje za ono što je on stvorio Ako posmatramo jednogodišnje doba Naprimjer zimu Allah je dao, evo mi pogotovo imamo iskustvo sa tim, da doživimo, jel da, od mjeseca novembra, decembra, pa do februara, marta, da Boga mi zna temperatura biti, jel da, i do minus 10, minus 15, minus 20. Allah'o zakon to je Allah'o zakon, Allah je to tako odredio. I mora opoštovati. Nek se nađe neko ko će to promijeniti. Nek nađe neko se da će, da, da u februaru, ovaj, u visokom bude minus 15, a u Sarajevu plus 15. Osim Allaha Želešanohu, to do sad takvog nije bila, neće ga ne biti. Dakle, Allahov zakon. I pazite, u tom vremenu i na takvoj temperaturi ljudi znaju da kad se ide napolje, kad se ide vani, kad se izlazi iz kuće, treba da se obuče unutrašnji veš, pa treba da se obuče košulja, pa džemper, pa polover, pa kaka trenerka, pa jakna, pa kaput. I to sve zimsko, i to sve malo, opet malo, i opet zima. To je zašto? Zašto? Da bi se zaštitio od prehlade, od gripe, od teškog virusa, od oboga, od onoga, da bi se čuo zdravlje. E jedna druga zakontost koju isto tako Allah odredio je postojanje tog svijeta, džina, šeitana i mogućnost da se sa tim džinima, šeitanima prave sihri ljudima. Posmatrajte to sad taj svijet kao ovu zimu, žestoku zimu. Allahu vzakon. Kako sad učinit da se sačuvaš od, to, od, od, od tih virusa? Da obučemo sve. Od te to, vrste hladnoći. Da sve to obučemo. Treba obući sad neku drugu vrstu unutrašnjeg veša, košulja, podkošula, jakni, trenirke, šalova i tako dalje i tako dalje. E, eh, to nam je ono da treba klanjati, pa je to podkošula. Pa nam je to ono da treba postiti, to najme možda neka košulja, pa treba da sadaku, to su malo deblje hlače, pa treba druži se sa finim društvom, to su našalove razni, oni da nas zaštite, da, da ne udišemo ovaj kakibakcila. Sav taj ibadet kojeg nam je Allah propisao, to nam je zaštita od ove zi, vrste zime pod navodnicima. Od dakle, tog svijeta, isto kao što se na tim niskim temperaturama štitimo, de, ovom odjećom, materijalnom, fizičkom, od prehlade, od virusa, od gripa i tako dalje. Isto je Allah propisao da se čovjek na jedan jedini mogući način zaštiti od tog svijeta i od tih belaja, čineći i badet, kojim služi kao odjeća. Na kraju krajeva uzvišen je Allah i u Koranu kazao u Alibasa takva, zaliki, najbolja vrsta odjeće je bogobojaznost. To je najljepša od djeća. A bogobojazni sve to praktikuju. Bogobojazni sve to praktikuju. I ne samo to, imate onda čuvanje od harama, čuvanje od harami metka, čuvanje od uh, alkohola, kocke, droge, prostitucije i svega onoga, evo sada, govora. haram govora, ogovaranja i tako dalje, od svega onoga što je Allah zabranio, to nas to nam sad da, daje još neke dodatne oklope, znate. To sad topija naj snijeg oko nas. To sa topi onaj snijeg, onaj led i tako dalje, tako dalje. E, to znači ako e, pokušamo izaći iz ove zaklinitosti, e, pa izađemo onako u potkošulji, pa 20. Pa je to, da ima i takvih ljudi koji su probali, <laughs> pa znamo kako završe i kako se vrate kući. E, to je vrlo važno spomenuti, na primjer, ima ljudi koji će na minus 15 izaći najskromniji obučeni, najoskudniji obučeni, ali to njihov organizan organizam takav da će to možda podnije, da, da čak neće ni bit neke velike bolesti, posljedica, Dan, možda neka gripa mala, prehlada i tako dalje. No međutim, nije se igrat. Nije se igrat. Dakle, nije zdravo, nije, nije, uh, zdrava pamet ne nalaži da se to radi. Tako isto i ljudi koji uh, u ovom vamo segmentu, dakle, uh, igraju se, hodaju po ivicama. Ovaj, niko nije siguran da je otporan. Tako da kada se nešto desi, vrlo često ljudi sami prema sebi ovaj učine nepravdu. Spominjemo i i neke druge vrste ovaj vidova i vidove zaštite. Preventivno kako čovjek da, da preventivno sebe i svoju porodicu, svoje svoj djecu, svoju hanumu, svoju kuću, svoj imetak zaštiti od svega toga. Iako ovo što smo dosad kazali, kada bi se ljudi pridržavali Vjerujte da bi 80% sa Allahovom pomoći i dozvolom bili sačuvani od toga. Ako bi im se deslo mimo ovoga, to je onda Allahovo iskušenje s kojim će biti nagrađeni. Jer Allah nekoga istim iskuša da ga nagradi. Znamo poznat hadis poslanika, sallallahu sallam, koji je verodostujan, da je to jedna od najtežijih vrsta iskušenja koja čovjeka može potrefit i pogodit i da jedina, jedna od... Tri vrste ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa, znači ne pita ih Allah ništa, su oni koji su imali problem sa tim, ali su sami se borili, sami su se liječili, klanjali, borili se, borili, nisu tražili čak ni ruke da im se uči, ni liječenje Kur'anom, ništa, nego su se oslanjali na Allaha, Đalešanuhu, i takvi će ući u džennet, begajdi hisab, bez polaganja računa. Dakle, to su sad ljudi koji Allah stavi na iskušenje, a Allah zna kog koliko može ponijeti što samo posebi govori koliko je to važno bitno i koliko je koliko to je teško koliko je teško i naravno Allah zna te ljude Allahu yahluqu ma yasha wa yahtar Allah odabri istvar šta hoće Allahu dabiri od ljudi koga hoće Allah odabri od ljudi ko će biti ekonomista ko će biti zidar tesar ko će biti islamski učenjak jer Allah zna ko je šta od ljudi ko koliko može ponijeti I pošto Allah zna naša bića, naša srca, naše umove, naše šasije, koliko možemo nositi, kolika je nosivost i sve ostalo, Allah nam toliko istavi na teret. Pa normalno, pošto Allah to zna, Allah zna da ćemo mi to ponijeti. Ako ponesimo, a Allah ove znanje nalaže da hoćemo, onda nas Allah i nagradi za to. Razumijete? Ali, e, da, da upoznamo naše muslimane, kako će još, dakle, doprinijeti da se sačuvaju od toga. Živimo u jednom svijetu, ovaj nemilosrdnom, u svijetu gdje kolega ne može trpiti uzpjeh kolege na poslu, nažalost, gdje se pamet čovjeka ne cijeni kao jedna prednost i za mene i za tebe da se okoristimo od tog čovjeka, da država vidi, odnosno da zajednica vidi fajdu od znanja tog čovjeka, gdje se snaga čovjeka ne vidi kao moja i tvoja prednost, da budemo sigurni uz tog jakog čovjeka koji je s nama, nego to e, gledamo kao jednu opasnost za nas, kao jednu prijetnju, treba da ga se sruši, i tako dalje, i tako dalje. Uistinu, molim, kažem molim. vam, kada, kada čovjek živi, ovaj odnosno radi posao u, u kojemu se ljudi obraćaju s tim problemima, onda vidite koliko ljudi mogu biti niski i primitivni, vjerujte. Da čovjek ne može, sva, i vallah, i to je ono oličenje nevjerovanja, nevjerovanja u, u, u bilo šta od gajba, nevjerovanje u Allaha. Kada vidite da neko nekome može postavljati sihre, slati zapise i slati džine na njega, na njegovu porodicu, na njegovu familiju, zbog toga što on ništa posebno nije bolji od njega. Ništa posebno, vjerujte, to se radi u nekim sitnicama. To se radi o tome, jel, jel neko našo u sebi hajirli ženu? Jel neko našo u sebi hajirli čovjeka? Jel neće djete uči dobro u škole? Zbog toga se ljudima skrši život. I vi kada vidite da je neko spreman to uradit svom komši ili svom rođaku, zato što mu djete dobro uči na fakultetu, ili što je što, što mu ide trgovina koja nije neko bogatstvo, nego da živi čovjek, najnormalnije da preživi, onda vidite da to vrhunac oholosti. Vallah je vrhunac oholosti. Oholosti koja je jasan znak nevjerovani u Allaha Jalešanu I zato je Subhanallah šarijatsko pravilo Haddu Haddu sahiri dar buhu bi sejf Kazna za sihirbaza je da ga se udari sabljom po glave Smrt Smrt, taman se i pokaju Taman, pokaj se Alhamdulillah Da ti Allah oprosti, ali tvoja glava treba da ide Zato što si ti nekome bez ikakvog povoda rušio život Ljudi ne mogu da svate kakve su to traume, kakvi su to kakva su to iskustva. Krošta, ljudi znaju umirati 10 puta u danu. Zbog sihira, zbog problema sa džinima i šejtanom. Kad znamo da je tako okruženje, šta, šta još trebamo raditi? Dakle, zavjetujemo da se uči što više Ajtul kursa. Mi sada možemo navoditi hadise iz hadijskih zbirki, to nećemo činiti, ne bi, da ne bismo duljili, ali dakle, govorimo o vjerodostojnim hadijsima koji su poznati u hadijskim zbirkama, kod imama hadijsa, da se uči ajtul kursija ujutro i na večer. Jer je poslanik s.a.v. da kazao, onaj koji uči, biće će zaštiteno šeitana, dok ne osvane ili dok ne omrkne. Zatim da se prouči zadnji, zadnja dva ajta surijel bekare, ujutro i na večer. Nažalost, mnogo je muslimana koji ni ovo ne znaju, ali ovo je poziv da se upoznaju i da nauči. Da se uči što više Kul huvallah, kul auzubi rabbil felek I kul auzubi nas Ovo muslimani da zapamte Ove tri sure posle podne i kindije I jacije uče se po jednom A poslije akšama I posle sabaha tri puta Kul, auzubi, kul huvallah felek i nas Po tri puta To je jedna dobra zaštita Dalje imamo Da se prouči Fatiha Kul huvallah, nas. Po jednom, po tri puta, po sedam puta. Da kažemo što više puta. A etul kursija na čašu vode da se popije. To najzdraviji čovjek treba da, da koji nema nikakvih problema. Znači imamo čašu vode, učimo to. Učimo, euzubillahimine šeitane rođim, bismillahirrahmanirrahim. Proučiš na vodu, bukvalno proučiš bez puhanja, bez ničega. I popiješ. Ili da se tom o vodom umiješ. Ili da se tom čašom vode sapereš kad se budeš kupav. I to da radiš i sebi, i svojoj djeci, i svojoj hanumi. Da tom vodom pršćeš po čoškovima kuće svoje. Unutra, po čoškovima kuće. Jer mjesto boravka, džina, šetana, koji napastuju ljude, su čoškovi, čoškovi kuća. Ovi čoškovi koji je unutra, u svojim sobanom vidimo. Ili mjesta gdje se prelamaju svjetlosti. Tako Barulema kaže, koja ima znanje o tome iskustva. Dakle, da se to što više... Praktikuji. Imam Ibn Qajm Rahmetullah, ali u svome dijelu Zadul Ma'ad, kaže bio sam bolestan dugo vremena, nisam znao šta mi je. I nije bilo doktora u Meki da ga nisam obišao u to vrijeme. I po njihovim analizama ja sam bio zdrav čovjek, odnosno nisu znal lijeka. I kaže, valahi sam učio suru Fatihu, samo Fatihu. Učio sam na navodu sebi suru Fatihu, dugo vremena. Učio, učio, učio i piju sa objašnjenjem da će me Allah izliječiti ne na kau bez veze nego ja Rabbi ovu učim jer vjerujem da je u tvome govoru lijek jer je Allah kazao wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa u koranu je lijek i milost za vjernike čak i za lijek za tijela za ove bolesti tjelesne i lijek za duševne bolesti i kaže pio sam pio sam tu vodu i ozdravio sam i zato kažem mnogim ljudima koji se mene lično obrate s tim problemima, da sami sebi pokušaju pomoć pri nego što odu bilo kome. Da im uči Kur'an, da im, dakle, uči navodu i da im uči rukju. Da sami sebi probaju pomoć, ako nisu baš u tom stadiju, da ne mogu ni učiti. Takvi slučajeva bude da ne može bismili proučiti. Takvi slučajeva bude da ne može stat na nama sklanjati. Zato kažem, molim Allah, Želšano, da svakoga sačuvala toga, pa i nas. Da se isto to sve uči, na čurokotovu ule i da se pije. Jer kaže poslanik wasallam, a, lijek za svaku bolest osim smrti čurokot. Allah najbolje zna što je on tu biljku odabrao da ona bude tako a, a, dobra za liječenje i tijelesnih i duševnih bolesti. Sa jednim doktorom, sa jednim ljekarom sam imao priliku da pričam koji im je kazao da su neki ljudi Mimo svih medicinskih pokazatelja znali o bolt od tumora, a zapravo da, da ti tumori jednostavno nastanu uh, preko dana ili preko noći. Preko dana ili preko noći. Da, da kažemo, evo sada, čovjek izvadi nalaze danas, testira se zdravstveno da je zdrav, a da sutra već ima problem o, na ovom ili na onom organu da, da ima tumor i, i inter, lično sam se interesuo za te stvari, to ne mora da znači da je u osnovi tako, ali može biti ljudi su mi, koji su učeni, koji imaju iskustva na ovom polju, uh, koji imaju iskustva na polju liječenja Kur'anom, uh, kazali da uh, problem tumora kod ljudi može biti izvezvan u strani džina šeitana. Liječenjem, I liječenjem um, Kur'anom Kur da se to može sanirati, da se može dakle ovaj riješiti problem. Dalje, isto savjetujemo da se svojoj djeci, sve o što smo kadali, svojoj djeci da piju tu vodu. Da se zamole i hađije na hađ im se donese i zem zema, makar po čaša vodi. Da uh, u postelju u koju liježemo, da kada liježemo da proučimo po posteljini, da proučimo Euzubi Smilu, da proučimo Kulhuva Allah, Nas. Imaju sada i one dove poznate, Euzubi, Kelimati, Lajta, Amati, Mišar, Mahalaka ili neke druge, ali da da naše gledaoce ne zamaramo time ovaj možda dosta njih ne zna koga čima u zbirku preporučujemo zbirku dova najbolja hisnu muslim zaštita svakog muslimana dakle to je ovaj poznata zbirka dova koji je, elhamdula ima može se lahko nabaviti dakle za je se može naći ovi vjerodostojni provjereni dova šta je postao nikali svetoslav radiju. ljudi koji imaju na, na ovaj džina šejtana u snovima Trebaju da prije spavanja se, trebaju da dignu svoje ruke, da prouče prije nego što to urade, da punu i da prouče tri puta kol huvallah, tri puta kol uzbra felek, tri puta kol uzbra bil nas i da se potaru po cijelom tijelu gdje god mogu doći. Preporučljivo je da se sve ovo ponovi tri puta. No međutim, velika je zaštita i kada se uradi jednom, za one ljude koji imaju tegobne, strašne snove koji imaju ovaj, snove koji dolazi od šeitana, koji imaju to ometanje, bihuzurenje od strane i tako džina, tako itd. itd. Preporučujem braći i sestrama da u svojim kućama puštaju što više učenje Kur'ana. Preporučljivo je svaka tri, u, svak, u tri dana da čovjek prouči ili da odsluša jednom surbekaru. bekaru, da suru bekaru pust, puštam u svojim kućama, da svoje kuće ispraznimo od muzike da svoje kuće ispraznimo od slika, da svoje kuće ispraznimo od bilo kakvih kipova, fazana, sova, prepariranih životinja, ovih ili oni koji a, to Bože donose na faku, da svoju kuću ispraznimo od bilo kakvih a, napisa, zapisa, drv, drvca, plavih hoka, tisovine. tisovina i ostaloga, jer su sve to sujevjelja. To je zapravo Uh, šetanska izmišljotina kako bi ljude naveo da se oslanjaju na to njegovo. A kad god se šetan osloni na nekoga drugog mimo svoga gospodara, onda bu prestoji problemi. Ljubi... Uzvišenji Allah kaže in neke ide ke šetani kene daifa, šetanske spretke su u slabe. Koliko god ljudi mislili da se bore sa nečim štima se ne mogu izboriti oni ljudi koji imaju s tim problema, uh, to je zapravo samo strah koji im dolazi u šetana Uzvišeni Allah je to potvrdio u Kur'anu da su njegove spletke slabe i u istinu ljudi koji imaju bilo kakvo iskustvo uh, u, u, u procesu liječenja Kur'anom kada uh, ljudi koji imaju problema sa sihrima ili sa džinima kada dođu u situaciju da im se uči Kur'an koliko su ta bića slaba na govoru uzvišenog Allaha te barkeva te koliko se boje, koliko strahuju od toga onda u istinu čovjek vidi da je da je jedini spas u onome što je uzvišen Allah, tabareke ve te Allah, kazao. Još je mnogo, i čemu nas je posavjetoval, još je mnogo savjeta kako se ovaj preventivno zaštititi. Uglavnom, ovo je neki okvir, ne, nešto načelno uh, da znamo za Abdest. Da znamo za Abdest. Um, da se sa Abdestom hoda. Koje pod Abdestom ne mogu našti nikada. Tako je. Znači, ljudi koji su pod Abdestom, ljudi koji su, koji su u ibadetu, koji klanjaju sabah, podnik. Znači, jednostavno, ne dozvoljava se pristup. Nema pristupa, to je ta odjeća. Nema hladnoći, ne može, dakle, da dođe do tebe. Ali skrinčimo pažnju na ljude koji su u svemu tome, a opet imaju problema. Onda tim ljudima kažemo neka se strpe i neka se raduju, jer je to taj teret koji je, koji je Allah Čudršanohu iskušao i poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Ali je poslanik, alaihi salatu wa sallamu, kod Allaha, uh, za života, obećan zagarantovan, najveći dio dženneta. I mnogim ljudima koji su imali u vrijeme poslanika, sallallahu sallam, prodajem s tim, pa im je poslanika islam savjetovao, hoćeš li da ti uh, im, da molim Allaha za tebe da ti to prestane, ili ćeš se strpiti, pa ćeš biti nagrađen time i time, pa su ljudi govorili strpit ću se Allahu poslaniče, jer nagrada koja slijedi kod Allaha želešanuhu, zato uh, vrijedi mnogo više, vrijedi mnogo više nego ovo, ovo što ja trpim To na neki način ta, jel, uz Allahovu milost pomoć kupnja, kupovina dženneta, određeni ljudi, dakle, vjernici, iako i klanjaju i postajući je Kur'an danonočno, su iskušani sa tim problemom, ali kažemo, kažemo da e, uz Allahovu pomoć e, oni su e, od onih koji će uspjeti i od onih koji će biti nagrađeni najvišim stupnjem u džennetu. Iskušenje, kao što ste malo prije spomenuli, da... To se Mnogim ljudima to nije jasno, kako sam ja u ovakvom, u ovakvom stanju, a, a, a dobar sam. I uistinu vidiš čovjeka da je dobar, da, da je živi islam, da, da... Allah hoće za njega, ali, ali nešto puno više, kao što ti spomenuo, da to. ako sa sam se liječi, sam uči, bez polaganja evo, računa učenja. Evo, hajdemu spored sa, za primjerom učenja na fakultetu. Ako smo kod pravog profesora, koji nam želi dobro, ili koji se drži svoje struke i profesije, Boga mi, teško je desetku dobiti, treba da se uči. A da bi se učilo, treba se oznojiti, dobro? Veliki trud. Treba velikog truda. Treba možda dosta noća ne spavat. Treba možda malo i ovaj problema u žaludcu dobiti zbog toga, jel da? A on ako se zadovolji sa 5, i po šest, on će možda više prove spavajući, jel tako? Otiće samo pojavice. On neće imati, je. Ali, on je u mnogo čemu siromašniji nego ovaj, ovaj koji se i napatio i sve, ali je to na kraju. Dobro imamo kako se zaštititi od šeitana, sihra, sihribaza. Je bilo a, sljedeće pitanje, pa na, a, poslućemo ja. i, i odgovor na to pitanje. Aš kako bi se zaštitili od šeitana i sihribaza? Pa da ovom, šehadetlikom. Samo bit pod abdestom non stop. Vjerujem isto tako da vas samo iskreno da ova od toga sačuva. A nešto govore da idemo kod povođa i ostavu neki stari narega ovdje, neke trave, ali ne znam oga. U to ne vjerim, tako da mi ne interesi. Ona je uzavim smila. Ako to ne možem da sjed, fino sjednemo, legnemo. Ako ništa to ne radim da proćemo ovaj tu kursi. Pa ja, ja znam bar da sam učio da, da učenjem kul kule uzavim da, da se štitimo, to znači vjerovanjem, uglavnom tako. To je, to je način zaštite pa eto znači to je kao jeli, li isto u pitanju je l znači ono to znači država se vjeruje koji već vjer, znači gleda da može biti zaštićen je al baš sam jedan slučaj čuo ono je kao predaju neku poznatu ta neko nekome bacao sir i onda kasnije kad se vratila osoba koja je el sir bazicirila sve je bilo znači nije ništa bilo ja stavi platla dala sam za taj sir kaže biaš tamo kaže ja sam postala sva dva najjača šetana u kuću gdje se znači uči svaki dan svura bekara i svurao Imran i oni se bude spržani Tako da na čovjek koji se podržava vjer išla da će vam biti zaštićen toga. Ne treba se toga boja to nije toliki bauk. Mada je kod nas puno ispričano o tome i puno je poznato da se radi s sihreva, to je ono, nekim zabačenim krajima što ja znam, rulali. Pa vjerujem. Vjerati ono u prirodno, a ne u nadprirodno. Evo, čuli smo odgovore? Mašadla. Hvala, dragom Allahu, Želešanuhu, uh, ovaj svijet, virtuajl, virtualni, je u mnogome ljudima i olakšava, koliko god može biti s one druge strane negativna stvari i posljedice, u, u mnogo čemu ovaj, ljudima i pomogne. Ljudi danas odu kod ljekara i ovaj, kaže, doktore, boli me, to, to mi je pričao prijatelj ljekar, ovaj, doktore, boli me, to i to, jel da ja bi trebao da koristim to i to toliko dana, Uvijek. samo da potvrdim kod vas? Tako da ljudi, ljudi ova, imaju tu neku mogućnost danas da da uistinu sebi olakšaju da se poduče da spoznaju i to je alhamdulillah ta pozitivna strana. A s druge strane sve teže biti ljudima taj ova, i učitelj i doktor i pomoćnici i ovaj vjerski vođa jer su ljudi jednostavno educirani u svemu tome. Hvala Allahu džellehu ve shallahu ljudi znaju ipak kako se čuvati od tih stvari, to je ipak dokaz da ljudi um, negdje usabi nose tu ovaj kliku vjere, vjeri u to. E, najprostije je rečeno, pored svega ovoga što smo do sad nabrojali, najprostije je rečeno, jer, nažalost, dosta bošnjaka je vrlo oskudnog znanja u vjeri, kako se zaštititi. Najprostije je rečeno. Kod god ideš, bismillah. Kad god zaloga i usta staviš, bismillah. Kad god u kuću ulaziš, bismillah. Kad izlaziš, bismillah. Kad god ležeš u postelju, bismillah. Kad god svojoj ženi prilaziš, bismillah. Kad god svoje dijete miluješ, bismillah. Kad god vidiš nešto lijepo, bismillah, maša Allah. Kul huvalla, to je, alhamdulillah, bošnjaci znaju. Uči ga što više. Kul a'uzubi rabbil falak, uči ga što više. Kul a'uzubi rabbil nas, uči ga što više. A etul kursju, što više. Fatih. A, fatihu. Fatihu, alhamdulillah, gotovo sviđa. Rabbi esir, uči što više. Prouči to u svoje dlanova i potari po sebi. Ako imaš još, nekad osjetiš tu neku nervozu i tako dalje, uči, uči deset minuta, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, vidjet će proući. Jer nekad nije u pitanju odmah sihr, da se ljudi ne, ne opterete i sad sad tim. Nekad je u pitanju to šeitansko bockanje. Ako nama Allah kaže, aduba. uzmite ga kao svog najvećeg neprijatelja. I ne ho لكم to je vaš najveći dušman. Mi nemamo većeg dušmana od toga. Zato što nam on želi vječnu vatru. A ovdje na ovom dunialku, kako god mi imamo neki neprijatelja ili ljudi koji nam ne misle dobro, pa to nas možda košta 100, marki, 200, 500, 1000, nebitno. A on nam misli vječno džehennem. I zato Allah kaže fetahiduha duba, uzmite ga kao svog najvećeg dušmana i neprijatelja. I zato kad kod god ideš kuda god hodaš, sabismillah. Kul huvallah, kul vrfele, kul vrrabi nas, ajtul kursija, fatiha. I s Božjom pomoći začuvam. Ava zašla nadam se da ćemo uh, već od uh, ovog momenta početi to primjenjivati da bi se zaštitili, kao što ste spomenuli, imali uh, uh, svunu odjeću samo na drugi način i da ne bismo smo prehladili u tom smislu. Uh, Poštovani gradatelji, to je bilo sve što se tiče ovog zdanja a emisije naše svakodnevnica govorćemo još o ovoj tematici vaše samoodstrelite uz nas i da pratite i da naravno svi zajedno pokušamo od ovoga nešto i primijeniti u svom životu do naredne emisije svako dobro je selam alejkum rahmetullahi ve berekat